Kilencedik fejezet Kéti miután hazaért, leállította a biciklit a ház mögött, és bement átöltözni. Fürdőruhája nem volt, de ha lett volna, akkor sem vette volna föl. Tinédzser korában természetesnek tűnt, hogy gyakorlatilag bugyiban és melltartóban flangál idegenek előtt, most viszont feszélyezte volna, ha így látja őt, a gyerekeivel strandoló Alex. Sőt, őszintén szólva akkor is feszélyezte volna, ha a gyerekek nincsenek ott. Ellenállt amikor felvetődött az ötlet, de el kellett ismernie, hogy a férfi fölcsigázta az érdeklődését. Nem azért, amit Alex addig értetett, bármilyen megható volt a gondoskodása. Inkább a szomorkás mosoly miatt, amely az arcára néha kiült, és az arc kifejezése miatt, ahogy a feleségéről beszélt, illetve amiatt, ahogy a gyerekeivel bánt. Nem tudta leplezni a lelkében megbúvó magányosságot, amely, kéti ezt jól tudta, bizonyos fokig rokon az ő magányával. Tudta azt is, hogy Alex érdeklődik iránta. Elég régóta élt már ebben a világban ahhoz, hogy megérezze, ha egy férfi vonzónak tartja. Tudta, mit jelent, ha a boltban sokat beszél az eladó, vagy az étteremben épp csak egy kicsivel gyakrabban jön oda az asztalukhoz a pincér, mint kellene. Idővel megtanult úgy tenni, mint tudomás sem venne a férfiak kitüntető figyelméről, máskor pedig leplezetlen megvetését fejezte ki irántuk, mert tisztában volt vele, mi történik, ha nem így tesz, hogy mi történik, ha hazamennek és magukra maradnak. De annak az életének most már vége, emlékeztette magát. Kinyitogatta a fiókokat, és végül az Anna James boltban vásárolt sortot, meg szandált húzta elő. Előző este egy barátnőjével borozgatott, most pedig a tengerpartra megy Alexel és a családjával. Egy szokványos élet, szokványos eseményei. Mégis idegennek érezte a helyzetet, mintha egy másik távoli ország szokásait tanulgatná, és furcsa módon fölvillanyozta, de egyben óvatosságra is intette a helyzet. Mire felöltözött, fölbukkant a murvás uton Alex zsípje. Kéti vett egy nagy levegőt, a férfi már meg is állt a ház előtt. Most vagy soha, gondolta a verandára kilépő nő. Be kell kötnöd magad, Miss Kéti? Mondta hát a mögött Kristen. Az apukám nem indul el, amíg nem csatoltad be az öved? A volán mögött ülő Alex ránézett kétire, mintha azt kérdezné. Készen áll erre? A nő elővette a legbátrabb mosolyát. Rendben, mondta a férfi. Indulunk. Alig egy óra alatt odaértek a Long Beach nevű tengerparti városba. Ez a település tele van olyan felemás házakkal, amelyeknek csak az egyik homlokzata emeletes, és innen csodaszép kilátást nyílik a végtelen tengerre. Alex beállt a kocsival egy kis parkolóba, amely közvetlenül a dűnékkel volt határos. Sás lengedezett a heves tengeri szélben. Kéti kiszállt és mélyeket lélegezve merőn nézte az óceánt kikászálottak a kocsiból a gyerekek is, és rögtön nekivágtak a dűnék közt vezető ösvénynek. Megnézem, milyen a víz, apu! – kiáltotta búvár maszkját és légzőcsövét magasra emelve Josh. – Én is! – kontrázott a mögötte haladó Kristen. Alex még javában pakolt ki a jib hátuljából. – Lassan a testtel! – kiáltotta. – Várjatok egy kicsit, jó? – Josh sóhajtott egyet, és ahogy egyik lábáról a másikra állt, csak úgy sütött róla a türelmetlenség. Az apja éppen a hűtődobozzt húzta elő a csomagtartóból. Segíthetek? kérdezte Kéti. A férfi a fejét rázta. Ezzel boldogulok. Azt viszont megköszönném, ha bekenné a gyerekeket napteljel, és szemmel tartaná őket pár percig. Nagyon be vannak sózva. Rendben, mondta Kéti és Kristenhez meg Joshhoz fordult. Mehetünk? Alex a következő perceket azzal töltötte, hogy előszedegette a kocsiból a felszerelést, és tábort vert a dűnéhez legközelebbi piknikasztalon, ott, ahová már nem hatolt be a dagály. Láttak még néhány családot, de nagyjából az övék volt az egész partszakasz. Kéti kibújt a szandájából, és megállt a víz szélénél a gyerekek pedig a sekély vízben tocsogtak. Kereszbe fonta a karját, és Alex még így is messziről is látta, hogy ritkaságszámba menő, elégedett kifejezés ül ki az arcára. A férfi törölközőkkel a vállán közeledett feléjük. Szinte hihetetlen, hogy tegnap vihar volt, nem? Kéti a hangja hallatán megfordult. Már el is felejtettem, mennyire tud hiányozni az óceán. Régóta nem járt a tengernél? Túlságosan is régóta, felelt a partot érő hullámok szelid egyenletes ritmusát hallgatva Kéti. Josh kibeszaladgált a vízből, Kristen pedig kicsivel arrébb a homokban guggolt és skagylókat keresett. Időnként nehéz lehet, hogy egyedül neveli őket, jegyezte meg Kéti. Alex habozott egy kicsit, láthatóan eltűnődött ezen. Végül halkan megszólalt. Többnyire nem vészes. Tudja, kialakul egy ritmus, egyfajta napirend. Inkább ilyenkor nehéz a dolog, amikor olyasmit csinálunk, ami a szokásostól eltér. Rugdosta egy kicsit a homokot, kis barázda képződött a lába előtt. Amikor a feleségemmel arról beszélgettünk, hogy jó lenne egy harmadik gyermek, figyelmeztetett, hogy akkor már nincs ám szoros emberfogást. Át kell térnünk zóna védekezésre. Viccelődött velem, hogy nem tudja, alkalmas vagyok erre. Most mégis itt vagyok, és nap mint nap gyakorlom a zóna védekezést. Elhallgatott és megcsóválta a fejét. Ne haragudjon, nem lett volna szabad ezt elmondanom. Mit? Úgy néz ki, ha magával beszélgetek, előbb-utóbb mindig a feleségemnél kötök ki. Kéti csak most fordult szembe a férfival. És miért ne beszélhetne a feleségéről? Alex ide-oda tologatta a cipőjével a homokot, az imént vájt mélyedést csimította el. Azért, mert nem szeretném, ha azt hinné, hogy semmit másról nem tudok beszélni. Hogy teljesen a múltban élek. Nagyon szerette a feleségét, igaz? Igen, felelte a férfi. Akkor nyugodtan beszélhet róla mondta Kéti. Sőt, jól teszi, ha beszél róla. Ő része magának. Alex rávillantott a nőre egy hálás mosolyt, de nem tudta, mit mondhatna. Kéti, mintha olvasott volna a gondolataiban. Hogyan ismerkedtek meg? kérdezte szellit hangom. Képzelje, egy kocsmában találkoztunk. A barátnőivel volt, valakinek a születésnapját ünnepelték. Zsúfolásig megtelt a hely, nagy volt a forróság, félhomály, hangos zene, és ő valahogy egyből feltűnt. Tudja, a barátnői már mindegy kicsit túlságosan ellazultak, és látszott, hogy mindenki jól érzi magát, de ő végtelenül nyugodt volt. És lefogadom, hogy nagyon szép is. Az magától értetődik, mondta Alex. Szóval nyeltem egy nagyot, leküzdöttem az idegességemet, ballaktam az asztalukhoz, és bevetettem minden sármomat, ami csak volt. Alexit kis szünetet tartott, és észrevette, hogy a nőszája szegletében mosolybújkál. És? kérdezte. És még így is három órába tellett, mire legalább a nevét és a telefonszámát megtudtam. Kéti elnevette magát. Hadd találjam ki! Másnap telefonált neki, és Randira hívta, ugye? Ezt meg honnan tudja? Onnan, hogy szerintem maga az a típus. Ezt úgy mondja, mint akit már jó néhányszor próbáltak becserkészni. Kéti vállat vont, és válasz nélkül hagyta a kérdés. És aztán? Miért akarja hallani? Nem tudom, felelt a nő, de érdekel. Alex kérdőn nézett rá egy darabig. Rendben, mondta végül. Szóval, amint azt maga csodával határos módon már előre tudta, elhívtam ebédelni, és utána egész délután beszélgettünk. A hétvégén pedig megmondtam neki, hogy mi ketten egyszer össze fogunk házasodni. Most viccel? Tudom, hogy őrültségnek hangzik, higgyel, el, a feleségem is annak tartotta. De én egyszerűen, egyszerűen tudtam. Okos volt, kedves, sok mindennel hasonlítottunk egymásra és ugyanazt vártuk az élettől. Ő sokat nevetett, engem is megnevettetett, és őszintén szólva én voltam a szerencsésebb kettőnk közül. Az enyhe szél a partra kergette hullámokat, és kitartóan nyaldosták kéti bokáját. Alig, hanem a felesége is szerencsésnek érezte magát. De csak azért, mert sikerült elbolondítanom. Azt kétlem. De csak azért, mert magát is sikerült elbolondítanom. A nő elnevette magát. <gül> nem hinném. Ezt csak azért mondja, mert barátok vagyunk. Maga szerint barátok vagyunk? Igen, mondta mélyen a szemébe nézve Alex. Maga szerint nem. Látta kéti arcán, hogy meglepődött. De mielőtt válaszolhatott volna, Kristen tocsogott oda hozzájuk egy marékagylóval. Mi Kéti? kiáltotta. Nagyon szépeket találtam. Kíti egy kicsit lehajolt. Megmutatod őket? Kristen beleszórta a kagylókat kéti kezébe, majd az apjához fordult. Hé, hey, apu, kezdhetnénk a hús sütést? Nagyon éhes vagyok. Persze, kicsim. Alex tett néhány lépést. A hullámokban ugráló kisfiát figyelte. Amikor Josh előbukkant a habokból, Gyorsan tölcsért csinált a kezéből. Hey, – Hé, Josh! – kiáltott oda. – Meggyújtom a szenet, úgyhogy gyere ki egy kicsit! – Most rögtön? – Csak egy kis időre? A partol is jól látta, hogy a kisfia válla meggörnyed. Nyilván észrevette két is, mert sietve megszólalt. – Itt maradhatok a parton velük, ha akarja. – Biztos? – Kristen addig megmutatja a kagylóit. Alex bólintott, és ismét Josh felé fordult. Miss Kéti, vigyázz rátok, oké? Okay? Úgyhogy ne menj túl messzire. Nem fogok, ígérte meg széles vigyorral a fia.